Das sind unsere Schlagzeilen. Arbeitslosigkeit in Nienburg sinkt, Ortsrat bezuschusst Vereine und HSG reist nach großen Heidorn. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Ryan Dyks. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zieht ein Jahr nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eine positive Balanz für den Landkreis Nienburg. Die Arbeitslosigkeit hat dabei im Mindestlohnjahr 2015 um 5,2 abgenommen. Im gleichen Zeitraum haben gut 600 Menschen mehr einen Job gefunden als im Vorjahr. Das Lohnplus habe dem Landkreis Nienburg eine höhere Kaufkraft beschert, von der insbesondere auch die heimische Wirtschaft profitiert habe, so NGG-Geschäftsführer Thomas Bernhard. In seiner gestrigen Sitzung beschloss der Ortsrat hagen insgesamt 17 Zuschussanträge. Die verschiedenen Vereine und Institutionen im Ortsteil, darunter auch viele Angebote im Jugendbereich, sollen mit über 6.500 Euro unterstützt werden. Dazu Ortsbürgermeister Tim Hauschild. gerade speziell für die Jugendarbeit haben wir also unsere eigenen Regularien, die wir da zugrunde legen. Und da profitieren die Vereine, die dort viel bieten, auch überproportional. Also stellvertretend für unsere Verein ist da sicherlich der SBV, der Fußballverein, zu nennen, die also eine hervorragende Jugendarbeit leisten. Die Kinderfeuerwehr ist zu nennen, die Jugendfeuerwehr, der Jugendzug des Spielmannszuges, der einzige im Landkreis, soweit mir bekannt. Und das sind so die Vereine, die auch davon profitieren sollen, dass sie sich dort ehrenamtlich engagieren in dieser Arbeit. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Bermann weist auf ein neues Programm des Familienministeriums hin. Mit dem Programm Menschen stärken Menschen will das Ministerium im Jahr 2016 mindestens 25.000 neue Partnerschaften zwischen Geflüchteten und hier lebenden Menschen aufbauen. Die Programmmittel in Höhe von 10 Millionen Euro kommen dem Aufbau, der Qualifizierung und der Begleitung dieser Partnerschaften zugute. Nur durch die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung kann das Programm zu einem Erfolg werden, ist sich Bermann sicher. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg geht es am Samstagabend auswärts nach Großen Haidorn. Der dortige MTV steht aktuell auf dem achten Tabellenplatz und somit fünf Zähler hinter Nienburg. Trainer Dirk Pauling warnt besonders vor den guten Einzelspielern. Sie haben sehr gute Individualisten dabei, mit Juric, der aus dem Rückraum und aber auch spielstark ist. Sie haben äh, mit Hermann jetzt einer, der halt das Spiel lesen kann, der so eine Mannschaft führen kann. Und da weiß man nie, was er für gerade für Ideen hat. Und Herr Rehse ist auch ein junger Spieler, der sich entwickelt hat in dieser Saison auf Rückraum rechts und Rückraum Mitte. Also sie sind da gut besetzt und schwierig auszurechnen, was sie ihnen wirklich an dem Tag auf die Platte bringen. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19 Uhr in Großen Haidorn. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.